Egy utazás a végtelembe, és még azon is túlra. Oda, ahol a fizika törvényei csődöt mondanak. Ahol az idő és a tér feltekeredik és meggörbül. Menjünk vissza a múltba, és lássunk bele a jövőbe. Hatoljunk be az univerzum legszélsőségesebb és legkevésbé értett pontjába, egy szupermasszív fekete lyuk szívébe. Így működik a világegyetem. Fekete lyuk szörnyeteg. A fekete lyuk. Félelmetes és lenyűgöző. A világegyetem alapvető rejtéje. Egy fekete lyukat csak szeretni lehet. Meggörbíti a teret, meggörbíti az időt. Van olyan elképzelés, mely szerint, ha belezuhannunk, az univerzum egy másik részén bukkanunk elő. Ez a sci-fi álma. Gondoljunk csak bele, ezek a lyukak valóban léteznek, és folyamatosan ezer számra észleljük őket. A fekete lyukak szörnyetegek, körülöttünk lévő igazi szörnyek, és a hatásuk mindig drámai. Mit látnánk, ha a szemébe tudnánk nézni ennek a szörnynek? Nagyon élvezném, ha körbeutazhatnék egy fekete lyukat. Kinézve az ablakon látnám ezt az ijesztő fekete korongot, Megcsodálnám a fény gravitációs görbülését, és megtapasztalhatnám mindannak a lenyűgöző valóságát, amit elméletileg már kiszámítottam, de még sohasem láttam. Mit tapasztalnánk, ha bemerészkedhetnénk egy fekete lyuk belsejébe? Hamarosan kiderül, mert elküldünk egy képzeletbeli űrszondát a Tejút központjában lévő szupermasszív fekete lyukba. A neve Sagittarius A. Olyan messze van, hogy a szonda még akkor is 26 ezer év alatt jutna el oda, ha fénysebességgel repülne. Útja során sok tízezer kisebb fekete lyuk mellett haladna el. Elméletileg a fekete lyukak mérete különböző. Vannak a mikroszkopikusan kicsik, aztán vannak a közepes tömegűek, melyek csillagok összeomlásából, vagy esetleg egy másik csillaggal való ütközésből keletkeztek. Végül vannak a szupermasszív fekete lyukak, ezek a galaxisok középpontjában rejtőznek. A legtöbb fekete lyuk akkor születik, amikor egy óriás csillag meghal. Ha egy csillag összeomlik, szupernovaként szétrobban az univerzum legkevesebb tüzdjátéka Ez a szupernova rövid ideig 10 milliárd csillag fényességével ragyog. A robbanást követően a gravitáció uralmat szerez a csillag magja felett. A csillag már összepréselődött a gravitáció hatására, de ezt megállítja a belőle kiáramló fénynyomása. Amikor a csillag már nem képes fény termelni, akkor teljesen összeomlik. Egyre kisebb és kisebb lesz, amíg végül már semmilyen erő nem tudja fenntartani, és akkor magába ömlik. A gravitáció minden anyag részecskét befelé húz, tömör Mount Everest méretű vasdarabokat szemcse méretűre zsugorítva. A tömör anyagról azt képzeljük, hogy annyira tömör, hogy már nem lehet jobban összenyomni. Gondoljunk például a vasra. De valójában a vas nagy része üres tér. Ez a tér a vasatom magjának protonjai és neutronjai között hatalmas. Egyes csillagoknál a nyomás olyan nagy, hogy az végül egyesíti ezeket a neutronokat és protonokat. Ami ezután következik arról, nincsenek igazán ismereteink. A tudománynak még nincs magyarázata arra, hogy a gravitáció hogyan préseli össze a szubatomi részecskéket. Egy összeomló csillag belsejét nem lehet elképzelni. Olyan hőmérsékletek és nyomások uralkodnak ott, amelyekre nincsenek igazán számaink. Az biztos, hogy új fizikai törvényekre, új felfedezésekre lesz szükségünk ahhoz, hogy megmagyarázhassuk a fekete végbe végbemenő folyamatokat. Azt viszont tudjuk, hogy az óriás csillag a korábbi méretének töredékére zsugorodik össze. Annak ellenére, hogy a benne lévő anyag mennyisége és tömege is változatlan marad. Egy ilyen sűrű objektum, ami ilyen kis kiterjedésű véprés elődik össze, olyan erős gravitációs hoz létre, amiből semmi sem tud elmenekülni. Ennek az eredménye a fekete lyuk. A legtöbbjük nagyjából 20-szor tömörebb, mint a nap, de a galaxisok középpontjában a fekete lyukak több milliárdszor nagyobbra nőnek. A méretük és az erejük felfoghatatlan, ezért külön nevet is kaptak. A csillagászat legizgalmasabb kifejezése a szupermasszív fekete lyuk. Mint a neve is mutatja, a szupermasszív fekete lyuk tömegű anyagot el magában, és tudjuk, hogy a tejútrendszer középpontjában létezik egy ilyen. Ez a szupermasszív fekete lyuk, a Sagittarius A csillag, a képzeletbeli űrszondánk végső célállomása. A szupermasszív fekete valójában minden evő. Szeretik a gázokat, de ha megközelíti őket egy csillag, egy bolygó vagy egy űrhajó, azt is felfallják. Nem válogatósak. Még egymást is bekebelezik. Évmilliárdok alatt egy adott térségben nagyon sok csillag pusztulhat el, és az ezekből származó fekete lyukak összeolvathatnak, és egyre nagyobb fekete lyukakat alkothatnak. A Sagittarius A egy mindenevő kannibál. Válogatás nélkül felfalt mindent, ami elérhető volt az elmúlt 12 milliárd évben. A fekete azért tudja magába zárni azt az iszonyatos mennyiségű anyagot, amit felfalt, mert olyan, mint egy tökéletes gép, hihetetlenül kisméretre préseli össze az anyagot. Így a fekete lyuk súlya egyszerűen az összege mindannak, amit az univerzum kezdete óta magába nyelt. Sok milliárd évnyi falás eredményeként a Sagittarius A tömege 4,6 milliószor nagyobb, mint a napé. Viszont csak húszszor szélesebb nála. A fekete gömbjét gázpor és csillagok fényes fátla veszi körül. Amikor az űrsonda megközelíti, valami furcsa dolog történik. Úgy tűnik, mintha a szonda megváltoztatná a pályáját, pedig a műszerei azt mutatják, hogy egyenes vonalban halad. A szonda szemszögéből nem történik semmi különös, de ha kívülről figyeljük a szondát, akkor ez az egyenes útvonal többé nem egyenes útvonal. Eltéríti róla a fekete lyuk körüli tér. A szonda pályája nem változott, de a tér körülötte igen. És ahogy a tér változik, úgy változik az idő is. Az időfolyása megváltozik a fekete lyuk közelében. Ha a fekete lyuk forog, magával vonszolja a téridőt. Ez különös, és ellentmond minden józanésznek és megérzésnek. Az egész eddigi feltevéseinket kidobhatjuk az ablakon. A Sagittarius ácsillag elgörbíti a teret és az időt. Így, amikor a szonda közelebb kerül, az időfolyása megváltozik. Fekete a science fiction fantázia valósággá válik. A sonda tényleg vissza tud utazni a jövőbe. Ahogy a képzeletbeli űrsonda közeledik a galaxisunk szívében lévő szupermasszív fekete lyukhoz, valami furcsa dolog történik. A szonda megtapasztalja a világegyetem egyik legkülönösebb és legsarkalatosabb erejét. Egy erőt, ami képes elgörbíteni a teret, és a szondát időutazásra küldi. A gravitáció valami egészen hétköznapi dolog. A tárgyakat rendszeresen lehetjük, és nem emelkedünk el a földfelszínéről. Az életünk része a születésünk pillanatától kezdve, de, mint kiderült valójában, az univerzum egy nagyon rejtélyes és fontos alkotó része. Ha valaminek tömege van, az képes meghajlítani a teret. Einstein általános relativitás elmélete előtt a tudósokat teret egy színpadnak képzelték, amin játszódik a darab. Einstein lángelméje jött rá, hogy maga a tér is az előadás aktív résztvevője. Általában úgy gondolunk a térre, mint a körülöttünk lévő valamire, de valójában egyfajta anyag, van fizikai alkotóeleme, mint egy szövetnek, mint egy vászonnak. A tér szövete általában lapos, ezért a fény egyenes úton közlekedik benne. De a nagy tömegű tárgyak, mint amilyen a nap is, a nagy gravitációjukkal meghajlítják a szövetet. Ezért úgy tűnik, hogy a fény meghajlik, amikor elhalad a nap mellett. A fény azért hajlik meg, mert a tér, amiben halad, meggyörbőz. Emiatt tűnik úgy, hogy a szonda, ami közeledik a Sagittarius A-hoz, letér a pályájáról. A fekete lyuk körüli óriási gravitáció görbületet okoz a térszövetében, ezért mindennek, így a fénynek is, ami áthalad ezen a görbült térségen, ugyanazt az ívelt útvonalat kell követnie. Nem csak az a káprázatos, ahogyan a gravitáció begyűri a fényt a fekete lyukba, hanem az is, ahogy a távolabbról érkező fény meggörbül körülötte. Ezért láthatjuk ezt a csillogó tekervényt a csillag miközben a fekete lyuk az előtérben halad. Olyan ez, mintha egy üvegdarabot mozgatnánk a csillagmezőn keresztül. A fekete lyuk nem csak a teret görbíti meg, hanem az időt is meghajlítja. Ha egy űrsondát küldenénk a fekete lyukba, látnánk, ahogy belezuhan, és azt is, hogy egyre lassabban esik, mert az ő órája egyre lassabban jár. Ez egy különös elv, és valóban nehezen felfogható, de a matematikai és fizikai törvényszerűségekből ez következik. Mi az időt órákban, percekben és másodpercekben éljük meg. Úgy érezzük, mintha egyenesen haladna, de valójában az idő relatív, attól függően változik, hogy hol vagyunk. A szemlélő számára úgy tűnik, mintha adott pillanatban és adott térben készíthetnénk erről az irodáról egy képet. De valójában szó sincs egy adott térben lévő adott időpillanatról. A térnek van kiterjedése, hiszen van mögöttem egy bizonyos mélység, és időben is van kiterjedése, mert a fény a mögöttem látható táblától indulva kicsivel előbb hagyja el a táblát, mint az a fény, ami az arcontól indul. A tér és az idő kibogozhatatlanul összekapcsolódik egymással. Így, amikor a gravitáció meggörbíti a teret, meggörbíti az időt is. És minél erősebb a gravitáció, az idő annál inkább eltorzul. Az idő nem telik azonos sebességgel mindenütt egy gravitációs térben. Minél jobban közeledünk a gravitáció forrásához, az idő annál lassabban halad. Ma már vannak olyan pontos óráink, amelyek megmutatják az időkülönbséget között, hogy a pincében vagy a padláson vagyunk-e. Ez így igaz? Az idő tényleg gyorsabban múlik a padláson, mint a pincében. Egy nap, amit az Empire State Building tetején töltünk, a másodperc milliárnyi részével idősebbé tesz minket annál, aki lent maradt a földszinten. Ez azért van így, mert a föld tömegvonzása kissé erősebb a földszinten, és minél erősebb a gravitáció, annál jobban lassul az idő. A tömeg és az energia létezése a térben meggörbíti a teret. Ezért most meghajlítom magam körül a téridőt, És ha egyre nagyobb tömegű tárgyakat veszünk, ez a görbület egyre nagyobb lesz. Tehát a Föld is elgörbíti a téridőt, és a nap is. És ha a fekete érünk, a görbület hihetetlenül nagymértékű lesz. Amikor a szonda megközelíti a szupermasszív fekete lyukat, időutazásra indul. Nehéz felfogni a téridő fogalmát, vagy a fekete lyukakét. Elég őrülten hangzik. Ha egy fekete lyuk közelében lennék, és videóbeszélgetést folytatnék az édesanyámmal, ő azt látná, hogy lassítva beszélek. Én pedig úgy érezném, hogy az én időm normálisan múlik, miközben ő furcsán viselkedik, és szörnyen hadarva beszél. Közel egy fekete lyukhoz. valóban visszamehetünk a jövőbe. És ha visszatérnék onnan, mindenki meglepődne, hogy milyen fiatalnak látszom. Ami nem lenne csoda, hiszen amíg távol voltam, az én időm lelassult. Ahogy a sonda egyre közelebb megy, a gravitáció szorítása növekszik, és az idő folyamatosan lassul. De az erősödő gravitációnak van egy másik hatása is. Felgyorsítja a sonda száguldását a fekete lyuk felé. De még ott van előtte egy gyilkos kozmikus zóna. Egy sok tízmillió kilométer széles olvadpor és gázgyűrű, az úgynevezett akréciós korong. Ez azzal fenyegeti a szondát, hogy darabokra szaggatja. Az anyag, ami belezuhan a fekete lyukba, egy korongot alkot, amiben surlódás jön létre. Az anyagok egymáshoz dörzsölődnek méghozzá olyan sebességgel, hogy a korong szörnyen forróvá válik, és ettől izzani kezd. A dolog iróniája, hogy bár a fekete lyukak sötétek, de amikor az anyag beléjük zuhan, felragyognak, ezért a legfényesebb objektumok közé tartoznak a világegyetemben. A sonda eszeveszetten száguld e bugyogó korong felé. Az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, de aztán valami méltó dolog történik. Anélkül, hogy manőverező rakétát indítana vagy más módon pályát változtatna, a szonda elkanyarodik. Ahelyett, hogy összeütközne a forgó koronggal, csatlakozik hozzá, mert egy láthatatlan erő módosította a pályáját. Az univerzumban szinte minden forog valamilyen módon. Ez a perdületnek köszönhető, ami a test azon törekvése, hogy ha elkezdett forogni, akkor maradjon is forgásban. Emlékezzünk a korcsolyázó klasszikus példájára, amikor forgásba kezd a jéppályán. Amikor behúzza a karját, elkezd egyre gyorsabban forogni. Képzeljük el, hogy amikor egy óriás csillag összepréselődik egy apró fekete lyukká, mennyire felgyorsul ez a forgás. Ahogy az anyaga fekete lyuk felé zuhan, egyre gyorsabban örvénylik. Végül mérhetetlenül nagy sebességet ér el. Mivel már majdnem fénysebességgel halad, túl gyorsan forog ahhoz, hogy belezuhanjon a fekete lyukba. Ott van például az a híres vidámparki játék, ahol egy forgóteremben állunk, a forgás neki nyom a falnak, kihúzzák alólunk a talajt, de mégis állva maradunk és nem csúszunk le. Ugyanez a hatás akadályozza meg, hogy belezuhannjunk a fekete lyukba. Ha valami elég gyorsan forog, a centrifugális erő legyőzi a gravitációt. Valamiféle Yin és Yang feszültség van a gravitáció és a centrifugális erő között. Az egyik megpróbálja összepléselni a dolgokat, míg a másik szanaszét akarja repíteni őket. De a fekete lyuk nem csak az anyagot forgatja maga körül, hanem a szövetét is. Figyeljünk meg egy porforgatagot, egy miniatűr tornádót. Az örvénylőpor megmutatja az egyébként láthatatlan szél mozgását. Ugyanígy a fekete lyuk körülforgó anyag is megmutatja a tér láthatatlan mozgását. A forgó fekete lyuk egyfajta tornádót hoz létre a tér és az időszövetében. A fekete lyukak hátborzongatóak, bárhonnan is nézzük őket. Nagyon sok furcsaság van bennük. Képesek magukkal vonszolni a téridőt, körbeveszik magukat a szövetével, és beburkoloznak az univerzum anyagának palástjába. Az általános relativitás elmélet szerint minden nagy tömegű forgó objektum így a Föld is, forgatja maga körül a teret. Ezt hívják téridővonszolásnak. Ha a feketejük extrém gravitációját és a téridő vonszolását nézzük, akkor egy olyan régióról beszélünk, ahol a teret olyan erősen vonszolja maga körül, hogy ott lehetetlen nyugalmi állapotban maradni. A szonda forog az elgörbült téren és időn át. A dolgok nagyon görbének és torznak tűnnének és amit magunk előtt látnánk, lehet, hogy valójában a hátunk mögött lenne. Az érzékeink teljesen összezavarodnának. Vadul forogva, a teret és az időt elgörbítve, a fekete lyukak nem egyszerűen csak szörnyetegek, amik felfalnak mindent maguk körül. Az igazság az, hogy a feketejük úgy eszik, mint egy kisgyerek. Rendetlenül, a belehulló anyag nagy része valójában sosem kerül be a fekete lyuk belsejébe. A fizikusok becslése szerint az akréciós korong porának és gázainak 40%-a sosem jut be a fekete lyukba. Csak a fekete lyuk belsejében pusztul el minden, de egy kicsivel a fekete lyukon kívül, ha elég gyorsan forgunk, akkor hosszú időn át maradhatunk. Valójában a fekete nem csak behúzza az anyagot, hanem ki is löki magából. Az akréciós korong őrülten örvénylik a fekete körül. A surlódás és a mágneses tér kúpalakú elektromágneses ágyúkat hoz létre, amik a fekete tetején és alján az akréciós korongra merőlegesen jelennek meg. Ezekbe beáramlik az anyag, és utána közel fénysebességgel kilökődik. Ezeket a galaxis méretű ágyúkat kvazároknak hívjuk. A kvazárok közepén a robbanást egy szupermasszív fekete lyuk táplálja. A világegyetem talán legfélelmetesebb helye ott van, ahol a plazma kilövelések kiáramlanak a fekete lyukakból. Látunk galaxisokat, szupermasszív fekete lyukakkal, melyekből előtörnek a plazma kilövelések és eltalálják a közeli galaxisokat. Az eltalált galaxis környezete ezek után valószínűleg teljesen alkalmatlan lesz az életre. A kvazárok hatalmas lyukakat szakítanak a galaxisokba, megakadályozva a csillagok kialakulását. De mivel anyagot löknek ki messze a világegyetembe, egy nyers anyagot is biztosítanak az új csillagok keletkezéséhez. A fekete lyukakra úgy tekintünk, mint a pusztító erőkre a filmekben, mert mindent elnyelnek. És valóban, ha egyszer bekerülünk a belsejébe, nem túl fényes jövő vár ránk. De egyre inkább azt is látjuk, hogy a fekete lyukak központi szerepet töltenek be a világegyetem evolúciójában. Fekete lyukak nélkül a naprendszerünk talán sosem alakult volna ki. De ha a naprendszerünk egyszer egy poláris plazma kilövellés tűzvonalába kerülne, valószínűleg megsemmisülnénk. Szerencsére a szagittárius ácsillag csendesnek tűnik, és az űrszondánkat valószínűleg nem lövi ki egy óriási plazmakilövellés a távoli világűrbe. De útja a mag felé továbbra is lassú. A forgás és a gravitáció kölcsönös függésében a sonda sok ezer évet tölt el a fekete lyuk üres arcába bámulva. De a gravitáció lassanként győzelmet arat, és egyre közelebb vonszolja a szondát a feledés határvonalához. Oda, ahol megáll az idő, és a tűzfala azzal fenyeget, hogy mindent eltöröl. A sonda eljutott a szakadék peremére. Készen áll arra, hogy belépjen a fekete lyuk kitátott szájába, az eseményhorizontba. A fekete lyukaknak van egy úgynevezett eseményhorizontjuk. Ez az a pont, ahol már nincs menekvés a gravitációs vonzásuk elől. Ha átmegyünk az eseményhorizonton, az olyan, mintha átlépnénk egy vízes és peremén. Nincs visszaút. Ha megnézzük ezt a vízesést, láthatjuk, hogy a víz nagyjából vízszintesen folyik, majd a pereménél meredeken lezuhan. A fekete lyuk pereme is ilyen. Az eseményhorizontnál a tér hirtelen mélyen befelé görbül. A gravitáció lehúzza a vizet a peremnél bele a vízesésbe, pontosan úgy, ahogyan a teret és az időt is lehúzza az eseményhorizontnál bele a fekete lyukba. Ahogyan a hal a vízben létezik, minden a téridőben létezik, beleértve a fényt is. Tehát, ha egy kis fénysugár átesik a fekete lyuk többé nem lesz képes visszajönni. Ahhoz, hogy egy hal felúszon a vízesésen, vagy a fény kimeneküljön a fekete lyukból, olyan gyorsan kellene mozognia, hogy legyőzze a gravitáció vonzását. És minél erősebb a gravitáció, az objektumnak annál gyorsabban kell haladnia. Ahhoz, hogy egy rakéta legyőzze a Föld gravitációs erejét, 11 km per másodperces sebességgel kell száguldania. A sokkal nagyobb tömegű naptól a szökési sebesség 618 km per másodperc. A fekete lyuk a gravitációs tere sokkal erősebb ennél, nemhogy egy rakéta sebességével, de még a fény sebességével sem lehetne kiszabadulni onnan. Abban a néhány hátralévő lévő másodpercben, mielőtt az űrszonda átzuhan az eseményhorizonton, a gravitáció vonzása és a téridő görbülete drámaian megnő. Tételezzük fel, hogy van egy órám, és az űrszondának is van egy, és én mindkettőt látom. Ahogy az űrszonda egyre közelebb kerül a feketejük eseményhorizontjához, azt fogom tapasztalni, hogy az ő órája megáll. A feketejük eseményhorizontján megáll az idő. Ha rajta ülnék az eseményhorizonton, vagy majdnem rajta is rám néznének, úgy látnák, mintha megfagytam volna. Soha sem fogjuk látni, hogy egy objektum belezuhan kívülről az eseményhorizontba, mert hosszabb ideig tartana, hogy megfigyelhessük az eltűnését, mint amennyi a kor. A feketejük eseményhorizontjának közelében az idő látszólag megáll, és úgy tűnik, hogy az objektumok megváltoztatják a színüket. Ha valaki belezuhanna egy fekete lyukba, a kívülről azt látnánk, hogy a fény, amit áraszt magából, veszít az energiájából, mert ki kell másznia ebből a hihetetlen gravitációs kutból ahhoz, hogy kiusson a fekete lyukból. Ugyanez a jelenség figyelhető meg a hangnál is. Amikor egy tűzoltóautó szágult felénk, a hanghullámok összesűrűsödnek, amikor eltávolodik, megnyúlnak. Ahogy a hang a fény is hullámokban terjed, de nem a frekvenciáját változtatja, hanem a színét. Kijutva a fekete lyuk gravitációjából, a fényhullámok megnyúlnak és vörössé változnak. A fekete lyukak leírása bizonyos értelemben úgy hangzik, mint egy science fiction, de a világegyetem izgalmasabb, mint a science fiction, ez benne a csodálatos. És még csodálatosabb, hogy igazából nem tudjuk pontosan, mi történik egy fekete lyuk eseményhorizontján. Einstein általános relativitás elmélete azt jósolja, hogy a sonda egyszerűen átsiklik az eseményhorizonton. Ha ez a szonda átmegy az eseményhorizonton, nem lesz ott semmiféle köszöntőtábla. Nem fog érzékelni semmiféle különbséget. Átlépi a határt, és hirtelen bezárul mögötte a világegyetem. Soha többé nem térhet vissza. Ez azért elég durva. De egy radikális új elmélet szerint a sonda alászállása a feneketlen mélységbe nem egy kellemes szabadesés lesz, hanem egy tűzzel való keresztség a kozmikus tűzfalban. Egy számítógép tűzfala egyszerűen egy áthatolhatatlan korlát, míg a fekete lyuké egy szószoros értelemben vett tűzfal. Ez azt jelenti, hogy az eseményhorizont közelében nem csak üres tér van néhány gyenge fotonnal, amiket alig lehet észlelni, hanem egy rendkívül sűrű fotonsugárzás észlelhető. Az új elmélet szerint az eseményhorizont a világegyetem legveszélyesebb helye. A határtalan energia pokla, ami elhamvast mindent, ami érintkezik vele. Semmi kétség, hogy az esemény horizont egy olyan hely az űrben, ahonnan nem jut ki semmi. De a nagy kérdés az, hogy mi történik, ha valaki beleugrik. Vannak, akik azt gondolják, hogy nem történik vele semmi különös, mások pedig azt, hogy elégeti a tűzfal. És ami a leginkább zavarba ejtő, hogy ha valaki beleugrik egy fekete lyukba és megtudja a választ, sosem tudja elmondani senkinek. A fekete lyukakkal kapcsolatban az a gond, hogy még a fejlett teleszkópjaink segítségével is nagyon nehéz felderíteni őket, mert a fény nem lépheti át az eseményhorizont küszöbét. Ahhoz, hogy megfejtsük, mi történik a Sagittarius A eseményhorizontján, akkor a teleszkópot kell építenünk, mint a Föld. Ez ugyan lehetetlennek hangzik, az elképzelés mégis kezd alakot ölteni a Hawaii-szigeti Mauna Kea Obszervatóriumban. Ha látni akarjuk a fekete lyukat a galaxisunk középpontjában, ahhoz nagyon nagy teleszkóp kell. Ekkora optikai teleszkópot nem tudunk építeni, ezért rádió teleszkópokat használunk. Szétszórjuk ezeket több ezer kilométerre egymástól, így létrehozunk egy akkora teleszkópot, mint maga a Föld. És ide érkezik be minden adat. Ennek a fióknak a belsejébe érkeznek a jelek, 8 gigabit per másodperces sebességgel. Ez másodpercenként megfelel négy digitális mozi adat mennyiségének. Ha ezt a saját internetkapcsolatunkon küldenénk tovább, az adatátvitel évekbe telne. Ezért inkább becsomagoljuk és elszállítjuk ezt a csomagot az MIT központi laborjába, ahol feldolgozzuk az adatokat. Ez a legszebb hely, az epicentrum, ahol az összes adat összegyűlik. Még két évnyi értékelhető adat összegyűjtésével a tudósok szerint az eseményhorizont láthatóvá válik. Amint az eseményhorizont teleszkóp megkapja az utolsó adatokat is, remélhetőleg valami ilyen képet fogunk látni. Nem lesz ennél élesebb, mert a galaxisunk központjában lévő gázok elhomályosítják. De ha kiszűrjük a szórt jeleket, összerakhatjuk az árnyék vonásait. Ez a célunk, ez az eseményhorizont teleszkóp szent Az eseményhorizont már kezd alakot ölteni. Egy fekete gömb, 27 millió kilométeres átmérővel. A szondának ezt kellene látni az utolsó pillanatokban, mielőtt belép az alvilágba. Ha a fekete fátyol mögött egy tűzfal rejtőzik, a szonda megsemmisül. Ha nem, egyszerűen csak átsiklik az eseményhorizonton, és a világegyetem legbizarrabb, és legvégletesebb helyén találja magát, ahol új világok kezdődnek, és a múlt jelenné válik. A sonda átjutott azon a ponton, ahonnan már nincs visszatérés. Most már a szupermasszív fekete lyuk belsejében van, belemerülve az elképzelhetetlen szélsőségek világába. Minden, ami beleesik a fekete lyukba, eltűnik. A kérdés az, ha sosem jut ki, mi lesz vele? A gravitáció itt olyan erős, hogy a szövetét a fénysebességnél is gyorsabban húzza befelé. A 13 millió kilométeres út a fekete lyuk középpontjába alig 40 másodperc betelik majd. De csak akkor, ha a szonda túléli a szélsőséges gravitációs erőket. Képzeljék el, hogy beleessem egy fekete lyukba a lábbal lefelé. Óriási különbség lesz a gravitációs tér erősségében a lábam és a fejem között, a téridő szélsőséges görbülete miatt. És mivel a lábamat erősebben vonzza a gravitáció, annyira nyújtott formám lesz, mint a spagettinek. Ezért nevezik ezt spagetti hatásnak. A spagetti hatás valóság Megtörtént, amikor 1994-ben a Jupiter gravitációja a Shoemaker-lévi 9 üstököst egy szilánkokból álló láncá alakította. A valóságban a szonda atomméretű szálakká nyúlna, mielőtt elérné a fekete lyuk középpontját. Persze összegömböljöthetnék, és egyben tarthatnám magam, de ez esetben harcba kéne a fizika törvényeivel. De most függesszük fel ezeket a törvényeket, és szereljük fel a szondát a science fiction-ökből vett erőtér pajzsal. Most félúton van az eseményhorizont és a fekete lyuk középpontja között. A szonda itt valami igazán hihetetlen dolgot lát. Ha az exakt matematikai horizontról beszélnénk, azt látnánk, hogy a világegyetem teljes múltja elhalad mellettünk, és visszatekinthetnénk a fekete lyuk keletkezésének kezdetéig. Einstein egyenletei szerint a fekete lyuk egy kolosszális kozmikus múzeum. Minden fény, ami a fekete lyuk keletkezése óta belezuhant, még mindig ott van, felgyorsulva és rétegekbe halmozva. Ahogy a szonda mélyebbre merül, a harc a gravitáció és a perdület között folytatódik és fokozódik. A centrifugális erő egyre erősebb lesz a fekete lyuk belsejében, és lelassítja a tér áramlását. Azt a helyet, ahol ez a lassulás eléri a fénysebességét, belső eseményhorizontnak nevezzük. Itt mindenféle őrült dolgok történnek. Ebben a kaotikus kozmikus keverőgépben az anyag pörögni kezd, és újra kilökődik. Ha beleúrunk egy fekete júba, ugyanúgy, mint amikor lezuhanunk egy vízesésen, semmi bajunk nem lesz, amíg úton vagyunk lefelé. A baj csak ott kezdődik, amikor elérjük a belső horizontot, vagyis a vízesés alját, ahol kövek, meg mindenfélék várnak ránk. A szonda már a belső eseményhorizont felé közelít. A forgó fekete lyukak belső horizontjai a Világegyetem legkegyetlenebb helyei. Az energiarészecskék vadul közel fénysebességgel ostromolják a szondát. A fekete lyuk gyakorlatilag egy bámulatos részecskegyorsító a belső horizontnál. Részes kék repülnek szána széjjel, felgyorsítva egymást. Összeütköznek egymással, hatalmas mértékű, koncentrált energiát felszabadítva, ami összemérhetetlenül nagyobb, mint bármely földi gyorsító. Az ütközések ereje szinte azonos az ős ha van valahol egy hely a világegyetemben, ahol új, apró univerzumok születnek, ahol a világegyetemünk reprodukálja magát, biztos vagyok benne, hogy ez a fekete lyukak belső horizontja, mert itt jön létre annyi energia, amennyi egy őslobbanáshoz szükséges. A gondolat, hogy egy fekete lyuk mélyén egy univerzum születhet, felvetette a tudósokban a mi világegyetemünk eredetének kérdését. Teljesen elképzelhető, hogy az ősrobbanás egy korábbi világegyetemben létezett fekete lyuk maradványa, ami összeroppantott minket és kilökött magából egy új újszülött univerzumot. A fekete lyukak azért az elméleti fizikusok legkedveltebb objektumai, mert útmutatással szolgálhatnak a világegyetem újfajta megértéséhez. Mert ha megértjük a fekete lyukakat, megérthetjük az ősrobbanást. Ha megértjük az ősrobbanást, talán megismerhetjük az eredetünket is. Amikor a sonda átlépi a belső eseményhorizontot, megváltozik minden. A gravitációt, ami befelé húzza, kiegyenlíti a forgás energiája, ami kifelé löki. A két ellentétes erő végre egyensúlyba kerül. A fekete lyuk a középpontjában, a belső eseményhorizonton belül létrejön egyfajta menedék, olyan, mint a hurrikán szeme. Ott bent minden sokkal nyugodtabb, a újra irányíthatóvá válik, ha a külső régió őrült világán átjutott. Belül a vihar szemében a sonda a fekete lyuk szíve felé tart, a szingularitásba. Itt ér véget a tér és az idő, és a világegyetemről alkotott tudásunk. A forgó fekete lyuk belső esemény horizontján túl ott a szingularitás, amit egy gyűrűként kell elképzelni. A gyűrű tényleges vastagsága a a végtelen matematikai vastagság és a végtelen téridő görbület pontjaiból álló kör. Ez az egykor tömörcsillag összepréselődött egy végtelenül kicsi, végtelenül sűrű pontá a térben és az időben. Mivel végtelenül nagy sebességgel forog, a centrifugális erő ezt a pontot gyűrűvé alakítja, ami maga köré görbíti a teret és az időt. A szingularitás körül van egy tartomány, amit a szakzsargomban zárt időgörbének nevezünk. Ez azt jelenti, hogy ha belépünk ebbe a tartományba, körbenézhetünk, és korábban jöhetünk ki belőle, mint ahogy bementünk. Tehát meglátogathatjuk a múltbeli énünket, még mielőtt belépünk. Értem. Az általános relativitás elmélet azt feltételezi, hogy a szingularitás olyan mértékben görbíti meg a teret és az időt, hogy a szonda, ha körbejárná a gyűrűt, vissza tudna jönni, mielőtt tovább indulna. De ez a szonda egyenesen áthalad a gyűrűn. Az elmélet szerint a fekete lyuk aztja a téridő szövetét, és lehet, hogy fúr még egy másik lyukat is valahol a távolban. És ha beleesünk a fekete lyukba, ki fogunk jönni a másik oldalon fényévekkel messzebb, anélkül, hogy időbe telt volna megtenni ezt a távolságot. Ezt féreglyuknak nevezzük, mert olyan, mintha egy féreg átrágná magát egy almán. De a szonda e az utat. Ami bemegy a szingularitásba, esetleg kijön valahol máshol, de nem sok közel lesz ahhoz, ami bement. Nem csak megnyúlik, mint egy spagetti, hanem lényegében meg is semmisül. Ha el akarnak menni máshová, szálljanak repülőgépre. Van egy másik elmélet is, mely szerint a szingularitás nem egy félregük, hanem egy fehérjuk. A fehérjük lényegében egy fekete lyuk visszafelé lejátszva az időben. Egy olyan szingularitás, ami kivet magából mindent a világ egyetembe. Inkább eltaszítja magától a dolgokat, mint sem, hogy magába húzná. A szingularitás kivet magából egy univerzumot. A folyamat feltűnően hasonlít az ős robbanáshoz. Klasszikus értelemben az ősrobbanás a szingularitásból született, és úgy tudjuk, hogy egy fekete lyuk végpontjánál is szingularitás van. Van kapcsolat a kettő között? Talán. De a valóságban a tudósok nem biztosak abban, hogy ez a végtelenül sűrű és végtelenül kicsi szingularitás egyáltalán létezik -e egy fekete lyuk mélyén. A végtelen csak azért jelenik meg a fizikában, mert fogalmunk sincs, hogy miről beszélünk. A fizikában még sosem láttunk semmit, ami végtelen, tehát személyes véleményem szerint nem létezik szingularitás. És ha az egyenleteinkben megjelenik valahol a végtelen, a természet azt csúgja nekünk, hogy tévedtünk. Einstein általános relativitás elmélete öngyilkosságot követel a singularitásoknál. A szingularitásokon túl nem folytatódhat a téridő. Ezt hogy kell elképzelni? Fogalmam sincs. Nem tudjuk, mi történik vele. A szonda különleges utazása ezzel véget ér. Elérte a tér és az idő végét, és az emberi tudás határát. A fekete a fizika rossz fiúi. Minden általunk ismert szabályt megszegnek, de ez csak a saját korlátainkat jelzi. Nem a fekete lyukat tehetnek róla. Még nem jutottunk el odáig, hogy megfejtsük a titkaikat, és ez folyamatos kihívást jelent, ami végül elvezet majd minket a fekete lyuk szívébe. Képzeletbeli utazásunk során felfedezhettük, hogy a fekete lyuk többet jelent, mint a science fiction falánk szörnye. Egy időgép és egy kozmikus múzeum. Egy világokat pusztító és teremtő erő és a Világegyetem legvégső rejtélye. Ha megértjük a fekete lyukakat, megértjük majd a Világegyetem működését is. Matematikailag teljesen abszurd. A megfigyelésük bonyolult, és az elméletek észvesztőek. Ki ne szeretné ezt? Azt hiszem, sokan azért szeretik a fekete lyukakat, mert nagyok, félelmetesek és izgalmasak. De mi fizikusok azért szeretjük őket, mert a legszélsőségesebb fizikai rendszerek, amik segítenek nekünk feltárni a titkai. A fekete lyukak arra sarkalták a képzeletünket, hogy megértsük, mi történt a kezdetek előtt. De a természetnek sokkal gazdagabb a fantáziája, mint a miénk. És ahányszor csak feltárunk valamit, meglepődjük. Tehát az igazság sokkal különösebb, mint a fantasztikum, és a valódi világegyetem felülmúlja a legvadabb elképzeléseinket is.